أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعيله ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ما يهده الله فلا نضل له وما يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له po e shoqërojmë Muhammeden abdihu rasuluhu amma ba'du te gjitha falendrimet lëvduat i takojnë vetëm Zotit ton Allahut xhelle xhalaluhu prësndaiçet salavatet të mira të Zotit xhelle xhalaluhu qofshin mbi më të mirin e njerëzimit Muhamedit sallallahu alaihi ve sellem bi shoqëtit besnik mbi familjen e tij të ndarshme mbi gratë e tij të pastra dhe të gjithë muslimanët të cilët e ndjekin dhe pasojnë rrugën e tij të mirë deri në ditën e fundit të kësaj bote. Të nderuar të pronishem të nderuar xhamatli, me lejen e Zotit Gjallëxhallahu, do të vazhdojmë rrugtimin tonë në jetëshkrimin e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Ne kemi përmendur atje në fillim të ligjëratave dhe këtu do ta përsërisim se Në shkrimin e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam nuk është rrëfim dhe histori e cila freskon njerëzit të cilët s'kanë ku më të kohën. Rrëfim i cili mbetet në rrafshin historik, kishte pas ndodhur dhe nuk është rrëfim që i takon asaj fushë kur njerëzit s'kanë çka më kallzuar por ai elmit dhe dijes dhe asaj e cila është me vlerë prej njohurive e ajt po tregojmë diçka nga rrufimet. Jo historia e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam është rrufirna Kur'an një pjesë e madhe dhe bukur e e bujshme e, e historisë së tij alayhi salatu wassalam. Andaj historia e Muhamedit alayhi salatu wassalam duhet të trajtohet si diçka shumë e madhe. Lëvizet e tij, fjalët e tij zhvendosjet e tij, çka ka qenë në jetën e tij Ali Sallallahu Alejhi Sallam, por nevojësh liç. A do ne se nuk e morëm kështu historinë Muhamedi, e Muhamedit Sallallahu Alejhi Sallam, atë nevojë do ta humbim kohën dhe nuk do të diim vlerat esencëve. Prandaj ta rikthehen kët informat, të cilën e tham në fillim se nuk e kemi për çëllim me këtë ligjërata skem çka më kallëzu. Jo ka shumë por se historia Muhammedis e sellem do të ngelet bështi i diturive. Historia dhe levizit e ti, ale i salatu e selam, janë epicendra, janë maja e asoj qka na e sinojna, na krejt qka dëshirojmë, edhe kur ndihmojsh me fjalë të djetarve, edhe kur ndihmojsh me fjalë të mendimtarve të mëdhej, ata nuk kanë konkludu dhe nuk kanë përfundu, nuk kanë përfundu një mendimë, vetëm se duke unë dihmu me historinë e Muhamedit sallallahu aleyhi sallem anë e të ndëruar gjemartëli duhet ta qmojmë këtë histori të ledzojmë për këtë histori dhe si e cej ka një gjeratën e fundit se kërë nuk mjafton që të dëgjosh vetëm një gjerata por duhet edhe qfletosh, të ljubtosh për historinë e Muhamedit sallallahu aleyhi sallem dhe gjithashtu para se me vazhduhe e, e rikujtojmë se Kemi ngjarje të të dendura, shumë kanë ngjarje në këtë në këtë periudhë, por s'është e mundur të përmendim të gjitha. Andaj sot me lejen e Zotit Xhelelal u do të vazhdojmë me, me daljen e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam prej Mekës dhe prej këtu fillon ndryshimi i historisë maghore. S'ka ndryshim, lëvizje, emigrim, çast më të madh që e ka rotullu krejt historien, se sa kjo dalje Muhammedi sallallahu aleyhi ve sellem nga, nga mekja. Nuk ka qastë më të madhë. Andoj duhet ta mormi me mëngjenjat, me, me vëmendje, me sërizitet, për kushtim që ka ndodhe. Si u bo, pse u bo, urësit, mësimët, porosit, krejt që ka i ka, bo zotë i ongjellit gjelalu me jeçkrimin e Muhammedi sallallahu aleyhi ve sellem. Të reguam të ndëruar gjëmatli në legjeratën e fundit se vendimi i Kurejshve dhe Parisë e Kurejshve pasi që e kuptun se ishte besatue një numër i madh i atyre të cilat ata i qunin të jethribit dhe ata ishin të Medinës 73 bura u besatune Muhammedin sallallahu aleyhi sallem që nëse a i vjen të këta të mbrojnë të indihmojnë, të përkrahin, sikur që i përkrahin fëmint e vlatë dhe gratë të tëre. Dhe kjo i tërboj, i qëroditi kurejsht, kjo kjo e pa tolerume, kërejti këshin toleru, por se delë Muhameti së zëllim, dhe të shkëm në meni vend, ata në fillim që ka dojshim, në dalë e piktu, let, letikë piktu, por se e kishin përshëllim letikës, s'ka ku mustrehu, pra letë shkatrovë, Andaj dhe Allahu Gjellegjellu ju thbituke Au ju hrigjuke Ata dojmë me të përzanë Dojmë me të burgozë Po qëllim jam ti me hukë Au i e këtulluke E kur panë se kjos Nuk pëndodhë Tha shki me dalë jashtë Po shkonë po së trehojët Thanë në këtullu hu e vrasmi Edhe li romi Pre këti Andaj Muhamidi sëzëllem Ja të regoj Zotive Gjellegjellu Se kanë me vra Dojmë me vra Dhe nuk tha Muhammed I.S. Mun ka kalzu Allah që së në mvrasim, por i qëto. Mun ka kalzu Allah u Gjellë Gjellë se s'ka me mvra, së ndodh kjo. A daj por i qëto, jo. A daj mështë i përzim ligjet e Zotë i Gjellë Gjellë të që kaderit dhe informatave dhe lajmëve që ka aj i jep të përgjithshme me lëviz që ka ti dushme i ban njët. A daj Muhammed I.S. U lajmru që dojnë me vra dhe ju kalzu që s'kanë me v Dhe ju kaldoj që prap do të kthejët mek Në ajetët që do të të shofë mi Ibn Abasi I tha rrugës të shkun me tine I kaldoj Zotive Gjele Gjele Luhu Se tiki mu këthije I në raduke Në do të kthejnë atyje Ku këna me të këthij? Në meke Po pengamesën façdoj Shkoj dhe do të shofëmi që shka shku Që shka shku pengammeri sëselle Ajshë radiallahu anha të regonë Sekurë morr këtë informat prej pejgamberisë sallallahu alajhi wa sallam kët lajm prej Zotit Vejjelalul, shkoj te shtëpia e Ebubekrit. Dhe këtu e treguam një pjesë, do të kthehemi pak që ta ngjitim dhe ta lidhim ngjarjen dhe kronologjinë historikut. Fadajish radhiyallahu anha ardh pejgamberi sallallahu alajhi wa sallam mutaqadnian fi sa'atin lam yakun ya'tina fiha. Qoftë ar Pejgamberi sallallahu alajhi wa sallam i imbo shtellt me një me një këmish, me një shalë e që mbulu të mbuluftyrë. Ali salatu wassalam na ard me një orr nuk vinte ç'është ç'atoz nuk nuk e ke ish zakon me ard e kur njeriu shkon ndikon me një orr çka s'është zakon me shkuë ka diçka të madhe me të arti dikush edhe pse kjo kishte shku ditën se pastaj kan thon natën niset me Ubekrin por sa e lajmron Ubekrin që do do të shkojna por sen ceket ko thot Ajsha ajzveken gjetko nuk e ke ish zakon me on gjetko edhe tan dietarët kur dikush vjenë në ko pa pa zakonshme, ka diqka me thirë në natën në palçë në natës tu ka diqka andaj, tha Aisha, zvike këtë ko dhe Ebu Bekri tha, s'ka arve cë t'i shkatë madhe pra paska ndohë diqka dhe, dhe kërkon leje për nga mberi Zeselëm me hinë shtëpinët Ebu Bekri kjo është Muhamedi Zeselëm kërkon leje me hinë të shtëpia Ebu Bekri Këj për nga mërë Pa e Mi po kjo është Si shtam Gjibrili shkën të në qilë Dhe i thënë dhe A ka mënëci me maqelderën Pra Kjo e dukata Muamiri sallallahu alaihi sallam ta, A ka mënëci me hi mrejnë Shkaj thë Ebu Bekri Kretë sakrifikohen për ti E rësullallahu alaihi sallam He mrejnë da E shtini mrejnë a për nga mberin Sallallahu alaihi sallam Dhe i thare Salatu selam Djetarë diskutuën se pëse minzeri ashtë për shpijes thanë se ata nuk i kishin shtëpitë si tonat. Apo hipë dytin katha tje, rrë, nalë, zdo gjonë. Pa po të ishin shtëpija modeste, shumë për i tëre ishin, do mon, shtëpitë të cilat edhe nuk e kanë këtë madhështi të co dhe qka e kanë, por ishin shumë edhe të ulta edhe materiali nga i cili përbajshin ato shtëfi nuk ishën të moja ati dhe dhe në dalin jash pra mos qenë këtu me e dëgju muabetin do t'i kthejmë i këtëre mësimeve të këtëre kësa injarje të rënsishme për nga mberi së sellem atër tha e Bubekri ja Rasullallah inëme hum ehluk këta i kisi familje rë rahat këta i kisi si familje ja Rasullallah atër tha për nga mberi së sellem inëni kad udhin e li finë khurugi u l'hijra më ështëdhën le më shpërngull dhe me ba hijhret, emigrim hegjër, hijhret është praktisje, me praktisë një vend me shku dhikun tjetër atër për nga mberi së sellem i tha e bubekri dhe e rësullallah e sohbete shëqërimin, dhvime tyje i tha për nga mberi së sellem neam po do dhvish me muhe ndaj kërë i kishtë e pas në dalë parën herë e kishtë pas që dhvim për nga mberi së sellem që do stha zoti të cakton një shok edhe ajo unë mirëpo nuk i ka nuk i ka detajizuar këtë informata pejgamberi sallallahu alaihi wasallam darza Aisha unë tash e kuptova se njëri munon me çaj për të gëzimit se kisha ditë këtë meselë unë diçi pi, çaj pi, pik pikëllim dhe mrzit po çon dikush për gëzimin tash e kuptova kur e pa vëntëm duke çajt pse se i tha më zon po ki marr me mua para mendo ai po e thir realisht Po e thirë diçka Jo, jo Më shku mu shëtit Jo mu knash Jo me bo Me bo qefe Po e thirë me bo sakrivisin Më të mabhën vë të të tokës Aj po kamë bëgzimit A duval Sa njërëzit sot kur E kërin një detyrë një farës të zotit Ja mundësën Allah o me kërin një detyrë Kamë bëgzimit Po na po kajna, pse na ka ngarku qështu A po diqishti Shumë të rala këtë dhe tira E bubekri janisi me kajt A i që a tha Unë e se kësha ditë se ka njeri për gëzimit Ajo ishte ere Radiallahu anha Andeshi go Se si qan Nga gëzimi që i tha Po kema ardhë me muhe Po kema ardhë me muhe Atër dhe të bubekri radiallahu an. Për gja Rasulullah I kam dideve Përgaditura për këtë pun A ishte bazbo hazard E i këshë morë disa valigje që dboj e migrim, për për për mësërami kishtë ndaluë, dhe njërë për e erave kishtë të shku, por rukës e ka këthi ibnu, e dukhune, e përmendëm atje rasti, tha i kam bo dy deve gati, merë njanën ty, njanën une dhe nisemi, tha për nga mberi së sellem, me kusht, une e blej, bithë them e njëras, tha une e blej prej teje, jo, jem e madhan dhe ra, pasaj për nga mberi së sellem, e mar me pagesë dhe me pagë një khirit. Khirit është specialist dhe njohës i i detajeve të rrugës, sepse pejgamberi sallallahu alajhi wasallam nuk shkon rrugës që ka shkohur në Medinë zakonisht, po i bandon manovra. Shkon prej Mekës në Medinë shkon në anën verilore. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam shkoi ka, ka ana jugore nga dhejti i koq, pas taj, shkoj ka shkojt ka jemeni. Nuk shkojt ka shkojt. Pse, kja u përzije kurejshve. Kja u përzije kurejshve. Qështë taj shumë 23 dit, nejt, afer, nejkës. Që ata t'i humbi shprejësat, që kina mundësit me zanë, pas taj dalaj pak marahat të thtoje. Andaj për e me zanë, këtë këtë uh, lëvizje, me kanë ndihmu vetë, Nuk kësh mundësimi bakit këtë punë Nga ja sa do ishë mësume me eqë në në në veriore Atëherë e mor në njeri Cili quët Abdullah ibn Urajqit Kë i shte i dhujtarë Mushrik ishte Dhe thot imë në haqër e rësqalani Nuk dim që e ka pranu islamin Nuk dim që e ka pranu kë njeri islamin Këta e ka mor për nga më beri zesëllem Me qira A në të regor rukë dhe Dojna me qëku dhe në medine E du të shumë që thot imë në haqër e Raskalani, dalon mushrik i prej mushrik, a ishte të hik për mushrikve edhe poni mot në rrugës meni, meni mushrik, me një me një mushrik i than me në shiguru fjallën se nuk nëzbulon se nëjë të hik nuk jemi të shku për po të qek jemi të hik për këto dhe e, dhe ta shofëme se si ata ishlu pas taj ushtarë të vetë njërës të vetë kur e shit me e zonë pëngamberin sallallahu aleyhi vësallem andaj pëngamberi sallallem e merë këtë njëri dhe jajapin të di devat dhe i thojnë takohemi në pas 3 ditve në filan vendin takohemi në, në filan vendin dhe këtë pun e pshej dhe e mbulon Allahu Gjelle Gjelalu pengamberi së sellem në, kët, në këtë periud e inspiron me inspirime se si duhet të bakta e frimzon, zotë i ongjellit gjellelluhu, që tjetë për neve mësim se, pavarësisht, ndihme zotit, përkrajit zotit, zbritjes mëshirës Allahu gjellit gjellelluhu, njëri është i obligu me lëviz, me qka, me ketë të takatët qka i ka, bane ate, bane ketët, do të shumë i për nëzëram, i ka angaju shumë njërzi, Abdullah i urejkit, Ebu Bekrin, Esmajan, Aishën, Abdullah i njallin e Ebu Bekrit, Amir ibn Fuhera, robin të cine kisht lirue, Ebu Bekri, ishte bari ideleve, krejt të preventiva, dalja nga nga antë jetë jet njofshme të shkuarjes në, në Medine. Andaj, pengamberi së sellëm, i ber këto këto valigje dhe dhe përgaditet për medal me Ebu Bekri në në shpëllën thëvër. Thojnë djetarët, pasi përgaditën, pasi përgaditën, të regonë Aisha, thotë masi dul për nga mberi së sëllëm, pasi dul për nga mberi sëllëm, pe gjëhez në Esra al-Gjihez, në u banë më hazër me përgaditën më të madhe. Qiko, vajzat, esmoja, Aisha po, pojndimojnë për nga mberit sëllëllahu aleyhi sëllëm. Andaj, Dolën Ebu Bekër Siddiku Radiallahu anë në shushrim me pengamberin Sallallahu aleyhi ve sellem Në drejtim të jugut E që pastaj të lëvizin dhe të bojnë disa ndryshime Pastaj të dolin në, në Medine Gjatësaj periudhe Ebu Bekri i angazhon familjarë të vetë Abdullahu të gjallit vetë i thotë Ti kemë arme neve dhe kemë e nejtë deri para mëngjesi mëngjes para agimit kemë arë në meke dhe kemë e bo punën kishe këtu je kontan në otën la jequnë në mëngjes këtu mësme dy shua ta dhe ditën kemë e mor informata sa të mundësh dhe në isil neve kjo ishte roli Abdullah ibon e Bibekër, gjallit e Bubekër Amir ibn Fuhejra robili rumi Ebu Bekri radiyallahu an. Këti i dha ti. Kenë or ofsaj shpellë ku kemi më shkuan ah dhe atje poshtë sa na gëna më i pakënal. Ti poshtë kemë i kullot delët. Dhe kemi siguruar xhurmët me hafzi Abdullah. Kjo, kjo strategji, kjo, kjo ti hartim, ti planifikim. Duhet studiot mirë nga hana muslimanve E se musliman zot Jetoj një lojt Një lojt të lovijet, të mendimeve Qa me vo, qishë mi a vo Shikoj për bekri Nuk thaj ashtu da që une po viju A, ashtu nuk i tha, ka zonë ti tash, ti je për nga mërë A nuk i tha që shtu A ti je për nga mërë, une po viju, qeku i ka parët Jo, ti a dhe la lajme Ti na bjen delet afer dhe na fornizohemi me ushqim me tamël, me, me qumësht në ketë, gjatë fsej periude dhe jafshin gjurë lëtë kuina Ardullahu dhe kishte angajhu qikën e vetë, esma bint e bëjbekar, qikën e, e vetë qka mi i pru ushqim mi i pru ushqim dhe një dërit për e ditve duke përgadit ushqim qika e vetë, esmaja Thot, të e lidhë atë sofrën, nëse sofrë i thonë në të gjurë në rave, sofrës, të rjezës, thot, isha të e përgadit në sofrë e pastaj të mështjeli. Thot, dhe dolla e kisha arruë lidhësën, që me lidhë që mështë binë ushtimët. Thot, dhe e nëzjera një pe, një lidhëse qëka e kishë në 7-in e vetë, dhe e doj të apërgjysë. Me një gjimës e lidha petkun e me një gjimës e lidha ushqimin. Dhe nga ki moment e ka mor titullin kjo gruje, kjo qikë pastaj, e ka mor im një dhetu një takajnë. Ajo qika apo gruje e cila e ka ndohë dyshë atë at, mbajtësën apo atë ka ishën qka e ja ka pasë. Andoj kështu e organizoj e bubekër radiallahu anë që kat lvizje të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe pasi morrin gjitha përgatitjet dal pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në në nga Medinë nga nga Mekja del nga shtëpia e Abubekrit nga dera pasme. To lvizet atashme. Po nuk dalnë për derë. Del nga, i kam posa ta disa Dysa dyrë kështu, dhe një arë për do një Ndë një rëzik, dhe një preventiv Apo, ka do nga, nga, nga dera tjetër E cila ka qenë, i thojnë kuhë E vogël E vogël, ka do një prej aty E bubekri me Pengamberin sallallahu alaihi vësallem Dhe pak Sa largohën nga, nga mekja Thot pengamberin sallallahu alaihi vësallem Wallahi inna ki le khejru ardillahi vë ahabbu ardillahi ilallahi vë laula enni u khrishtu minki ma kharashtu kur delë, si me një lukin pak matnal edhe e shef qabën meken, me se ishin lërgu dikën dhët kilometre në këtë shpel fatë për nga beris e sëllem pasha Allahum, oj meke me se ishtë vend i vetë që të gjishë lindë fatë oj meke, ti je vendi Më i dashur që Allahu, vendi më i mirë te Allahu xh xhelaluhu. Dhe sikur mos tëm kishin porzan kur's kisha dalë. Propet nga më sa nuk dol më çaf. Nuk dol më çaf. Dhe pejgamberi sallallahu alajkum nuk kish aj po pejgamberi sallallahu alajkum kish bëjë kët punën në Mekë, apo sa ishte i sigurt? Po këtë te voni këta përshka. për çka? Për fenë e Zotit xhelaluhu. Ço i tha Abasi, nëse ju kujtohet Besatimi Akabe çka i tha? O O Khazraji O Khazrajiit medinas Fanësi na i siguronin djalin e vllavit merrne por ndryshë dhana këtu selajna vet Kjo i sigurt pejgamberi sallallahu alaihi wasallam me familja i sigurt kush nuk ishi i sigurt nuk ishi i sigurt bilali suheibi yasiri nuk ishin sigurt sahabot e dot ata nuk ishin sigurt andaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam disa dhjetor than ai kit këta nuk e vani për veti gojaj ishte i sigurt Po këtë i morr por për, për fjalën e Zotit Xhelalul. Gjell A ndonjëherë nuk duhet më shikoves vet, unë mirë jam valla. Po ju me kofshin e Zotit banya çish, unë mirë jam. Unë nuk ha kjo punë mirë. Do ju vënuar për tjetrin. A është edhe ai mirë? A është edhe ai i i siguruar? A është edhe ai aj... gjithatësh ka ikitë? Shiqyr Zotit mua Allah më ka dhënë. Nuk shkon kështu. A dhe vetëm nuk tha, unë jam mirë, unë e luaj edhe këtu rolin, e sosje edhe këtu mesazhin. E Bilali ku me lan? A me lan në vazhdimësi më tërturua? A me lan në vazhdimësi u me ibnin Khalefi me Egodita? A me lan në vazhdimësi Abdullah ibnin Mesudi me hangë shuplaka për ebu gjehlita? Dhe kisë kisht takat? A bo? A vazhdimësi mi o thanë durima? Jo, andaj pengamberi se sellem të nuk e bani përvejti. Andaj funë tha, vëllahi, mësë me pasë përëzham? Se tha në mësë me pasë përëzham? edhe torturën e muslimanëve e bërti se kjo atë ndodhë muhe. Pra, kur një vla, një musliman ka të lashë, qështë dhe të më thanë, të ka ratë të lashë, a në ka ratë të lashë? Sa për njështë dhe në ka ratë të lashë për të tjetërin? Rralë, të rralë janë atë njërës. A të dhe, dhe për njërës, unës kisha dalë, për më kam përzonë. Po pse e përzonën? Sepse të tjerët rëzikoheshin për shka këbesimit të cilën e kishin në Zotin Gjelle, Gjelle Gjellaluhu pastaj Allahu Gjellaluhu në këtë rrug i zbjit disa jetë prea jetëve që ka i zbjit të, të të Allahu Gjellaluhu in në ledhi farada alejka al-Kur'ana larad duke ila maadin ka thënë Allahu Gjelluala aj që të ka bëhë farës Kuranin ka me të këthi ti në vendin e premtuar ka thënë më një abasi vendin e premtuar është njën për Mekja, kena me të këthi prapë Andaj du të shohë, mi qishë është këthi pëngamberi Sallallahu aleyhi vesellem Pas taj vazhdon Transmetimi Transmeton imam Bukhariu Nga Aisha radiallahu anha Thot, pas taj pëngamberi aleyhi salatu vë seram Ufutën në një kodër Kodër e ashpër Kush ka shkun, do shtë adikush Në hajjj, prej agjive Do shtë ju kara me paket kodër në cilë ashtë Kodra apo shpela thëur Ajo e para ishte hira Kjo është thaur Ajo heraja ku i ka zbrit shpalja Kjo është thauri ku kanë nejtë tërenat me Ebu Bekrin radiallahu an Thot Aisha radiallahu anha Pas ta i shkoj pengamberi së sellem në, në këtë shpel Dhe qëndruan Tri, tri net Tri net kanë qëndru në shpel Në sakrifice madhe E, e, e pengamberi së sellem Me nejtë me një vend Të izolum, të tullt I trishtushëm që është të të shohëmi kërë shkon, e bubekër radiallahu anë, aty, i ipin lartë, e ka arë transmitime, dhe nga mberi sësëllem, ka hecë me majat e kamve. Së ka hecë shtu normal, si si hecët, po ka hecë me maja, që mosloj e gjurë më a.s. dhe e risa, ka arë në transmitim, i janë këprish këpucët, nga, ku t'i kishku me një kështu me vojët, Mështë të lojë e gjurë Alejsh Salatu Ves Selam Kur shkojnë Para kësa i shpele Ebu Bekri I thot Mekana këja Rasullullah Hatta e stëbri Dhe këja Rasullullah Prit mos henti Ti unë të asho Moskone rizik Akrab Dicka Shka Mëndet me Me nalënduhe Kë... Dashnija Ebu Bekri ta është e pa përshkrume Për pengamberin Se sëlle Andaj I Mësë me mës dashtë të bubekë në rezekë me dalë për imani komplet. Komplet. Qishtë në rafidit, plët, e urejnë. Alehimin Allahi ma jenës të hakkun. Allahi a dashtë edhe që ka e meritojnë. Andaj, shikohë për të pritja Rasulullah, prit t'i jone. Prit t'i jone t'a të asikuroj punën. Apo, nuk tha, nuk tha, nuk tha unë ku marë për tije, t'i e, ti siguroj ma muë. Unë e për t'i ku m'dalë. Edha prejja Rasulullah, unë ta kshiri Moska diçka ta pastroj. Fa dakhala fastabra. Lehini shpejt dhe po kontrollon e Abubekrit. Po kontrollon ndaj vrim ndaj xarpun, shpell. Shpell, njëri aty mund të më dalë zemra, pyvenit me me një vet aty, dy veta. Andaj Allahu e përmend në Kur'an kët kët ngjarje të pejgamberit Sallallahu Alejhi Vesellem. Pastaj i tha Inzila ja Rasulullah, a der po e kontrolloj dhe e shikoi tha Hinë ja Rasul Allah Hinë ja Rasul Allah Pastaj e, Kit kontrolën që e kishë bo Së në kishë kontrolu mirë Një akrep kishë të mbet Dhe kur bjerë me pushu Për nga mberi së sellem Në avër e Bubekrit Atëher e Bubekrin Fillon e kafshon një akrep Por E Bubekri zdo mja prish gjumim Për nga mberi së sellem Gjumim Sot njerzit jo xumin fjalën ja prishin. Ti du ka thon pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, po ka dal, nuk shkojm pun këto veç se ka thonai. E tash natësh mi mi mi mi llo mi llo truta, mos më mor parasysh mend ndema, xumin s'ka dash me ja prish sallallahu alaihi wasallam. A dare pe dhimbtës tu bosovr edhe azan nuk çet prej prej azan mos tash çetsoj pe pejgamberin sallallahu alaihi wasallam dhe nuk i delgjumi për nga mësana vetëm së nga lotët Ebu Bekrit e i thot o Ebu Bekrit, qka është për mëna? kështu kështu atar për nga mësana i elutë Allahu Njeli Gjellalu dhe e shëran Ebu Bekrin rradi Allahu han disa djetarë kanë thonë Ebu Bekri, kur kanë ndru jetë i është këthi i është këthi kjo këtë këtë afshim dhe se këto helmët, ndë njarë këthejën edhe edhe më vonë radiyallahu anhu warda. Shumë gëdash pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Allahu i zoti i Onjë li jlaluhu i tha pejgamberit sallam hadith. I diti pejgamberin sa më tha vallahi ke ti u kena dol hakësh. Kik ka dhën ja kena kthi, kik ka dhën ja kemi kthi. Po Ebubekri sa më ka dhën kush muj mja kthi. Fa kthe ja kena lan Allahu të më ja paguajt. S'kena më ja paguajt. Ja ka paguajt zoti i vërgjël li jlaluhu duke hyj diti në Jannat meleyne zoti jelle jelle jalalu. Andaj kjo ishte ngjarja edhe pse këtu ka edhe detale të shumta normal dhe ka edhe pjesë të cilat ne nuk i përmendo për shkak se eh, koha nuk premton. Gjithashtu pejgamberi sallallahu alajhi wasallam e ka lavdëruar eh, Ebubekrin për këtë eh, këtë organizim të mirë dhe ka thënë pejgamberi alajhi salatu wasalam nukum ka bë ato bi pasuria e dikujt, shumë ka vë pasuria e Ebubekrit shumë ka bo asë një pasuri dobi që shumë ka bo pasuria e Bubekrit në ketë situatë këthejet vjen baba Bubekrit të shpia dhe i thot mesave e smajës thot a ashtë e vërtet a ishtë vërblu i qarë nuk shifte a ashtë e vërtet që ka po folin njërzit më s'ka dalë djali em me me Muhammedin Ata, a i s'besojke? Tha, po, ka kanë shku? Nuk e di. Nësë ato këshin morë me amanat, që ka i tha e Bubekri, forja Rasullullah. Forja se këto nuk kalzojnë. Nuk kalzojnë. Kalzojn. E së dna, a, a, a i kemi e të edukun fëmijit qëtu? Po, po thanë fëmijit, se nështë të vërtëmdoj, dhlem. Mi thonë, dikujtë, mësë kalzojnë. Apo, se me mësë me kalzojnë sharë hajtë një avdhja, av, plas informata më rejna, ha po, dhe të menzjerë i ashtë. Andoj, erdhë baba vedha, a është e vërdetë, ha po. Tha ju kalonë të shka me veti, asë një dinarë se kishtë në në bube këri. Ketë pasurit, në një transmitim ka ardhë 5.000 dinarë që a i ka pasë, dërhem, i ka morë me veti. Pra monedat, targjendit, i ka morë për rukë me pengamberin se zëllë. Por qëshme që cu është ashtë këtë babg Pëlluhur, një lecë, i mush me gurëzi. E mështjel edhe i thotë preke, preke o papëgjishën e kalon. Ajo doko të shtu pak si cien në gjeshtë, thotë bolju pas kalon, dërsa të thehet. Thotë esmaja e qetëcova, plakë, e qetëcova, shiko, qike re, ketë këto, këto vëprimi mi bo, pra, ku ka, e, e ka qetëcuve. Andaj, e, kjo ka qenë prej asaj menqurisë, Uh, esmajës radhiallahu anha Ebu Gjehli të jëngjarja mëngjes kur e shofi se sështë Mohamedi sësëllem por është Aliju e kap mdhejf i mad që në ditë të kejtë kur e shefë se Aliju sështë shkon shpejtë të shtëpia e kuina, Ebu Bekrit pse të Ebu Bekrit pa s'ka ku me shkua e që tërkun veç që ati ka shkut shkon të shtëpia Ebu Bekrit godet me të fuqishëm Edhe Delesmaja i thot "Koma baba jot?" Thot "Nuk e di." Insiston kur është baba jot? "Nuk e di." Atare la tomaha e godet fuçishëm, ja kapu të vadhin nga nga veshit. Dhe arabut nuk e kishin zakon me godit fëmra. Andaj kur thën dietar, "E pse buxheli e priti tan natën pejgamberin Zezelamin nuk hini më nëna, se çdo të më me, me prek nder të grave." E pse këtu? Se këtu mo u hub E unë bi kontrolën, i hiki Muhamedi Seselem. Mi hiki Muhamedi Seselem, atër nuk ishte letë, ati mo i hiki i pushtetit, aja murdhesh mo. Se për nga me në zëmë shkojt tash ka mu po shtetë, ka mu po pushtetarë tash mo. Dë tashovë mi tash në luftën e bedrit, se si tash ndryshojnë raportet, tëri tash për në zëmë vetëm hikke. Tash ku shkojnë atje, ketë ndryshojnë, ketë. E tash me folë kesh për për për nga me në zëmë i shkojnë sikletë ta është ndërëshojnë adajaj kito u tërbuhe edhe i mëshoj shu blak i a ja, këpu të vatën nga nga veshi Allahu e malkoft pastaj djetarë në në këtë situatë po mundohi mi mbledh, mi më gjejsh në gjare që pastaj ti, ti në mërojmë dobi në këtë situatë ilë shojnë kure ishtë krejt kalorë si devët, krejt njërës i qka ishën aftë, për zonë, zëllem, të aftë përmezon vengamberin se zellem dhe dhe dhe e bugjehlej mi e tunaka 100 deve, kush mi a be? 1 kokë, gjalla për të vdekur 200, kush mi be dit, të dit gjalla për të vdekur që të dit 200 deve në atë ko ki parashish 5000 euro një deve nga ato standardet e vogla Ka 10.000 euro, ka 20.000 euro deve, nga standartët pak më të nalëta, një qindeve, një qindeve ish, aish ka i fiton, që ato një qindeve mi asikuru stërnipa dhe jetëm. Qa shtu i bikë atëherë, sot mi dhënë, dikujna, aksioner në bankën federale më të madhe, ty ki mu kohë, aish ka e merë këto, a vo, këna me të bo gjizës pasurijës të altanëve të të pronarë, Shama njërzin Veç vraje që ta So, s'ka nevoj për qatër S'ka nevoj Vistojnë no, rogën të nalëna Ose përndryshe Zotin Arut Porse Një qindede për kokën e Muhammedis e sellem Dhe shlohen gjith Ketë fukarat shlohen Me ezanën për nga mberim Salallahu alaihi U e sellem Dhe ishtet dhe të të të dheb Thojnë djetarët u, u, u forcuhe U forcuhe Kërkesa e lipshin me të madhe deri sa disa shkoj në këtë shpel disa shkoj në këtë shpel dhe ndalën para shpelës për nalën nguri lartë dhe posht ishin posht ishte pe ingamberi zezëlle me ebu bekrin këtu villon ebu bekri mështetësue këtu villon ebu bekri mështetësue dhe i thotja Rasul Allah njani prej tëre veç me këshirë po është nashaja Rasulullah po i thot ka dale i thot tinza i thot shiklet i mal ato në shpela ato, ato nalt i thot pengamberi sallallahu aleyhi sallem Ebu Bekrit ja eba Beker o Ebu Beker ma dhan nuk e bithnejni Allahu thalithu huma qka me ndon për dy veta Allah une kan tretin edhe pësër ishte Allahu me ta për nga më veri se zëmë, këjtë ishte në shpelish pro ishte i murë se bejpin e pasaj masi ta mirë se bejpin Allahu thali thumë me Allahu thani shtë i treti atër fillon pak me u qëcu kur ata largohon prap këthejnë prap këthejnë dhe këtu ndështë të i këni dëgju ato, ato disa prejnjarjeve pre është një ngjarje polemizuar, nuk e di në ka dhënë është e vërtetë se Zoti Ungjëlë Xhelalu i ka mundsuar një një marimangës me i bo ato, ato vijat dhe mu dukë që s'ka depërtu këtu kërkosh. Disa diatarë kanë muhu, disa e kanë e po u prejtërim në Haxher, e në Skalane dhe shumë kyri thotë kjo është e vërtetë, Zoti Ungjëlë Xhelali ka ruitme këta. I ka ruitme me këta dhe kur kthehen për zdyti dhe fillojnë me bo muahabet dhe thojnë mos janë çtu. Ata në Mubeqri Cikletavë, jo për veti Jo për veti Por pengamberi së sëllëm Por pengamberi së sëllëm A të prap i thot Jo ja e Rasulë Allah Për ja u një zonët të fol A të rithot pengamberi së sëllëm La tahzen, inë Allahe ma ana Thot mos u mërzit Sa Allahu është meneve Dhe lutët pengamberi së sëllëm Qët i zbët qëtë sija Ebu Bekrit Radiallahu an Dhe Allahu gjellivala ka zbit për këta Ajeti ka thana Allahu Jellie Jalal e Surin e Tawba Illa tansuruhu fa qad nasarahu Allahu Nese ju nuk kan dihmoni për nga mbejnë së sellem Ataja kan dihmoa Allahu Idh akhrajahu الذhine kefaru kure për zonën qafirat Për nga mbejnë së sellem thani e thnejni dhe të dyti Idh huma fil ghar Kure ata ishin shpel që të shpel? shpelën? thur Idhja kulu li sahibihi la tahzen قريثوشت شقيتتت موسو مرزيت ان الله معنا الله معنا ميتي الله ولا كينا ميتي فانزل الله سكينه عليه وايده بجنود لم تروها اي الله يا صبرتي سكينه تشيين ابو بكر ورادو ابو بكر رضي الله عن ذا الله ذات اذبرتي الله جل جلاله ا وسترين e vetë u e gjahle kelimet e ledhine kefërës sufle dhe Allahue boni fjallëm e qafira me matë ullët kanë thënë djetarë që shkutohet kja jetë si kur në këtë moment të ishin kapë ata dhe të kishndohet planit tëre si shmikon sot s'ka s'kish pas islam s'kish pas fejtë zoti gjellë gjellë u anë dhe Allahue gjellë pra kishnd qastin darës atisht qati u kapë edhe në badoj qështja po su kap dhe Allah u tha fe gjelel kelimet e ledhina keveru së suflë dhe fjalet e gjafira dhe i banit vogla Zotë Ion Gjelle Gjelalu va kelimet Allahi e fjalet e Zotët janë matëmdoja Wallahu azizun hakim Allah është i fort edhe i urt i urt ketë këta e banit Zotë Ion Gjelle Gjelalu pas taj kër e panë se këtu nuk ka mendunë se nuk ka njerëzit dhe u këthin dhe u këthin në e, kërkimin do thon ka ik pejgamberi sallallahu alajhi wasallam pasi i përfundon 3 nat dolën aty ku ishin marrësh me at Abdullah ibn Urayqit që që nisën në drejtim të tën Edinis gjatë këtij udhtimi dietar kanë tregu hap pas hapi kaqaj pejgamberi sallallahu alajhi wasallam porse këtu më nisën treguon al këtu un dal këtu dalmi prej, zhvendosmi prej religjeratës, por se Abdullah ibn Urejqit atë shumë ja u ka përzik urejshve, ska, duke kanë palafitiru, pala dhe i se ka thon ibn Hishaki, në Sira edhe ibn Hishami, ka thonë ka shkuqa që si rrugë që s'ka eqë njeri gjall s'ka eqë njeri gjallë ndëj dhe ato s'kanë menu se që anë e shkon nuk kanë menu që anë ndëj shkon për nga mberi sallallahu alaihi wasallam. dhe rrugës kanë do dhe dhe edhe disa prej nxarive du t'i përmeni me shkurë këtë nxarive që nga se kjo është ka e përmeni dhe mështë më, më kryesoria prej asaj që i ka ndodhë pengamberi së sellem prej prej nxarive e takojnë rrugës një, një bari pak ma andej dhe kërkojnë për pengamberi së sellem kërkon pengamë sëllam të pinë qumështë prej atim fak kërkone bubekri radiallahu andërsa ishte pengamberi së sellem duke pushu e atërë pa ju jepë qëmë është dhe a i thotë pengamberi së sellem a ka mundësi unë me të pasur t'i e pengamberi së sellem thotë jo se tash nuk është situata përmen për, për cilë po kur dhvinë lajmët se unë jamboj fort hajde kur dhvinë lajmët, ki me mërë vesh se unë jamboj fort atërti eja, dërsa këtë situat s'ka mundësi gjithashtu rrugës duke ec është një orë në gjarja e suraka bënu melik Në gjarëja këti, dhe të rështë me dojmë në Bukhariu dhe i më muslim. Një ditë për e ditëve, këj njeri duke nejtë të kurejshtë, të fisi Beni Mudliqë, ishtë të nejtë dhe vjen një njeri, dhe thot, i ku në padhët rrubës të jemenit dë njerëzë. Thot, po, unës pata mundësi, thot, me ndjekë, thot, mdukët janë këto shkapilipin kurejshtë. Muhamedi dhe Ebu Bekri Suraka Kjo është bosa habi pastaj Suraka thot Jo abet nuk janë ata A me veti thot Po po ato koha Por se ishtë punë një qendejve Për për përgjimu Pse mi alam këti mi mor Thot jo abet nuk janë ata E thotu mundoha me opërzi muabetim Thot kër u përzi muabeti dole ka dale I tha shërtorës Band në azër kalin ka E mora shtizën Dhe I fshina gjurëmet musta mori vërë se ka shkua që të vene kime si pas ati të vene me tave, të dhe ta fitoj është problemin dhe rrugës duke ec i zë e sa ta ishtë në beteve kime kali kaloria ishtë atër më, mjet, më i fuqishëm i, i shpejtsijës a dhe thë duke vafru ndodhe nuk i kësha pakur nuk këmë dëgjej kë kali nuk këmë dëgjej kë kali U kthei gabas dhe mërzojke. Sot 3 herë ngarxu. Çdo rall që ka ngarxu, ki ka pas do shtigsa me veti, tvogla. Ne kemi vënë natja ngjaj i let, ata çuçi shi kanë shirpun, kur u ka tu diçka, i ka nxjer këto, po jo. I ka përzi, e ka nxjer një anën para pa dhe, edhe i, e ka bó po 2. E ka bó po fallën e vet. Çka ka bó? Po, e ka shkujt. A më ndjen ka mos më ndjek. Edhe i ka dal mos më ndjek prap mësë i shkomas, që të keqë, kam e darë. Thot, ama, ato, devët më mashtrojshin, e pravova prapë. Prapë u prapë prap, tu, prapë e pravova, deri sa, kërë u afrova, pengamberi së sellem, e pash, thot, aj, et, s'ke i qejt, as, nuk, u këthej kem, djaftas, as, majtas, dërsa, thot, shoki vet, veqë i shokje, dilke para, dilke prapa. Anash, djaftas, majtas. Thot, ishte pak i, i tremt, shoki vet, aj, thot, ruktojnë të iqejtë dhe leqhën të Kur'an derisa, dhe i të. Suraka, derisa e kumë nijë dhe Kur'an izhka e leqhën të sëraka derisa Pingamberis e sëllëm Pingamberis e sëllëm eshefe Bubekri duke aytë Peningamberis e sëllëm Ddoj Bubekri përpsej duke aytë Thot, skjare sullë allo në a zonëm Në a zonëm Eshef sëraka Adarbenon sësënë Thot, Allahumme këfi na hubima Shqipte Thot, oh, zot, në ndihmo kë ndalët suraka dhe i thot u lutët këndër muhe po thot prit se shë jam të ndjej prit dhot veshët bëjnë e mojë betë pak thot e kuptova se nuk është puna që mujë me të zonë dhe ja ka të zonë gjarën e e kalit të ti thot po qatë doajnë shkaj e bane këndër mu a munë është me bërë për mu pro njërë e bane këndër me tashë a munë është me bërë më favoritimin Atara pejgamberi sallallahu alaihi wasallam bandoa porta dhe i thot Ja Rasulullah kjo shaq kjo qali mos me ngumëza thot shkruaj më një letër që ku të vesh i fort nuk do të ket problem me mua por shkruajmë garancin e kuptoi ti që ki leç që kam me shku po kam me ardhi fort i fuqishëm shkruajmë garancin që kurt vesh se kur vem pe nga mes Samikodo do e sapë me me do me do kriminal koka pra, të kriminalëve ki thot po. shkrua ma çik për kët punë nuk ku t vosh i fort pra ku t vosh punëtar tash a do të më paguaj thaa po tash shkrua ma ya rasulullah i thot amiri foheiras shkruaja thot se është i sigurt shkruaja thot se është i sigurt dhe i thot çka më vao për ti ya rasulullah po ki pi jap graz ti ku t vi Shiko përmes, lokitha, pse ku e dit ti? Ku e ditë ti që un gamu kthi i fort? E kuptoj. E kuptoj ato ku që njerëzit thasin. A dali thot çamë të dimu, thot vësht i punës ashta. Ku jota tash? Kuç të vjenë se kët u ka ki ard ti? Ktheja prap. Ktheja prap. Çish dis ti ktheja, vetëm se duhesh me, me ktheje. Edhe gjithashtu në kët ngjarje transmetohet, përse transmetimi është i dopot, sepse pejgamberi se selam i ka thënë O Suraka, ti do të jetë puna jote kur ti vesh teshat dhe kurorat e Persisës, kis rras. Kreatorit Persisës. Disa dietarë kanë thënë, kjo nuk ka ndodhur, kjo fjalia pejgamberi se nuk doz, than, po, doz, zame, ka ndodhur, disa kanë thënë, po ka ndodhur pejgamberi se ka përqësua, çka kurçlirohet Persia, Suraka ka mivesh këto. Teja pastaj gjithashtu pejgamberi se zem rrugës mandej, e takon edhe një edhe një shëtor, një tendë, e cila aty ishte një gruaje Ummu Ma'bet, apo Abu Ma'bet, një burrë, një gruaj, të cilat jetonin në shkretin, dhe gjithashtu pejgamberi s.a.s.l. kërkon prej atyre me pije, çumush, nga sa rruga ishte e largët, porse ajo i thotë, "Nuk kam. Çka? Sot çka i kam? Janë me bardh, njatot e kanë po s'ka çumë shtriç." I thotë pejgamberi s.a.s.l., "A ka mundsiun ta marr, ta provoj?" Tho të merë, po shka qëmështë. Ata rëpë nga mësëra me merë, e lutë Allahë në qëllëja që lea lu, ajo, jepë tamëllë, e furnizohet për nësëra, furnizohet e bubekri, dhe para se me e lëshu vendin, me e ka lua ata, ja u mush edhe mirë atyra që të kene ata me pije, dhe thotë vëshpak. Kjo thotë qo bo, kjo së nuk a kanë për, për të amëll, qomësht, thot, thot, a kureisht, shiko, më ndjerë tamëllë, qëmështë. Tho ta mësjeti ishka e në të lipë k dhe të mësjeti që është këndelip kure ishtë edhe buri vetë si shati kur vjen buri vetë, thotë që ndodhi, shok këtë, ka e mëre këtë qumështë edhe ja të regon gjare thotë shë ardhë një burë me një shok ardhë një burë thotë njoni i ri, njoni plak njoni i ri, njoni plak i ri e kishtë përshëndim se e plak, e bubekri edhe pse për një një një një një një një një një një një një një n edhe ja fjullon me e ja përshkrujt si të kështu, flotë kështu i heshëm, i pashëm, burë folket qartas tha, kjo është qenë të lipë korejsht kjo është kanë të lipë, vala i kam i besu edhe bohën, musliman këta njërës dhe maçdan rukëtimi i pengamberi sësëllem dhejri në ardhjen e, e, e gjamiës ku ndalë e me nësë amdikun tri kilometra e gjys pra në gjamiës, sot Medinës Xhamia e pejgamberit sallallahu alaihi dhe selamu, Xhamia e Quba është e para xhamia që kanë më ikën e Xuhzie, është e para xhamia e pejgamberit sallallahu alaihi dhe selamu, ndërsela është dhar pejgamberit sallallahu alaihi dhe selamu, pastaj para atë ka vazhduar, kanë çndruar atë disa ditë pastaj ka shkuën në në vendin ku është xhamia e pejgamberit sallallahu alaihi dhe selamu, natyrshëm këtu ka edhe disa edhe disa ngjarje, porse koha nuk premton me të do të mundojmë të ç ti përmeni në disa prej mësime dhe porosive dhe cilat i kanë zirë djetarët nga kitë kjo e, histori e pengamberi sallallahu aleyhi wasallem të ndëruar gjëmatli këtu ka shumë porosive e para për e tyre tashkëthejmi të njari e par organizimi e bubekët me familje kanë thënë djetartë rëndësia e e sahibë e mikët dhe shokët në jetë. Duhet të afutim kokat tona se vetë zbohët kërgjohë. Për nga mber nishte. Për nga mber, ka mujtë mi sosë këtë punë vetë. Por se jo, o Ebu Beker, o Mer, o Hamza, së gjitha shumë edhe me dine, kush ma sosë këtë punë, kush ma sosë atë punë. Pse, la, pa shokë zbohët kërgjohë. Andaj, mundohu, mundohu, me gjithë gabimët që i kanë, shokët e tu, lasnit e to mirujt nga se qështja shoku të shumë në në nëci andaj pengamberi se se lem edhe pse ish pengamber në asina pengamber aj qdo apësha e kish baje kish qëllu zoti e run neve kush në run përve se aj ka pos nevoj për shok për e bubekër nasa kena nevoj shumë të fish ma shumë se aj kena nevoj andaj neve duke të kuptoj më në nëci në shokut mi kut vlahut e me dhe ja, këtë gabi me pamë në semaj se jo mbaje Ndosë duhet për ditë vështira, ku e di çish vjen situata. Tash, mos thoj, jo unë peruj se çish vjen, ti më s'e moh për çeta. E na i baur me fjalët me bishta po. Unë jo çipë duem me majt, po ndoshta ana janë duhet. Jo mos i ban këto në jetë, se më tani kur duhet të st kryej punë, majë si shok si llod. Majë se duhet me majë çopin. Jo, e po mirë masi, masi paska vënë njerëzit të mëshëm se na udash ka doraste. Jo mos bao mi mës, kështu mës, pragmatik në veç kërë këna interes jo maje se duhet me mbaj qokën hathaj tha Asan Elbasriju hathaj Asan Elbasriju ruaj tja emikut ruaj tja emikut dhe shtimi numrit miqve shtimi numrit miqve është pak ma e lejtë se sa me bo armik për nëse njën e ki mik kujdes me se ban armik qoftë edhe nëse s'u përfiton njerëzit tjetër. Andaj kujdes, ruaje ni shok, ruaje ni vëllah. Andaj shikoj penga Mëherisë Allah, penga Mëher, ku po ju dashkeni Abu Bekër. Me kanë më shkuar. Aj 2 or kërkoj më shku ledha, jo rri. Rrisë në restorant dikush me ti. Kuq ven me ti? Ky vjeqe. Me te aleys salatu wassalam. Andaj kjo është çështja që duhet ta kuptojmë se rëndësia e shokut. Tash, s'po flasmë na për për shokun, kjo është tema e veçantë, po na mëna më nxjerr këtë detaj nga Historia pengamberi sallallahu aleyhi Vesellem Gjithashtu të ndërruar gjëmatli Nga mësime të të srati kam përmen Djetarët është Në pun të mëdhoja Nuk duhet në prezentu njërzit Adoleshen Dhe në mendjelet Dhe të papërstat që në përmizlis Argument Pengamberi sallallahu aleyhi E kërmizlis e kërmizlis e kërmizlis e kërmizlis e kërmizlis e kërmizlis e kërmizlis e kërmizlis e kër Kaj njeri maj mirë fitër tokës, plus të fejumën e kisha të mrejna, ajshën, djerë i mrena, ajshen, ashtë. Pse? Dhe njerëz e emosional, në të neje gjallë jam qëto, në të neje gjallë jam në të ngëje, pse menet gjallë jam në ngëje, kur ka pun të mënoja për flasme, jo për, për pun të vogla, kur ka pun të mënoja, ka, ka temperaturë në probleme, jo menet fëmija ati, jo menet gruja ati, du të menet njerëzit pjekt, menet njerëzit meqë, mandoj dhe pejga Nga do të ashofëmi se si nxeri jashtë. Por se e se nxamë nxeri jashtë. Parveç, parveç kur? Parveç në se i kishtë si të bubekrit. Si t'i kishtë si të bubekrit, moj. Si t'i kishtë si të bubekrit, moj. Po, a i kemi si të bubekrit? Dhe Allah, i sa problemet ju kanë boj njërzlef mija. Ka qëndrun me zhlist dhe ka shku ka bort fjal. A në djetar të kanë ndalue që në probleme me morë pjesë mija. Me shku me ka dhu. Ajë që shturë tha, ka thona Nuk du të me lejue Nuk du të me lejue Ma dje, ka përmen imam Sana'ani Në shpjegimin e ti të aditëve të pengamberit Sallallahu aleyhi sallem Ka thonë pengamberit e sallam në një adit Ajë cili dëgjon t'inza Fshe, o razim Kam ju shkri plonë ditë në ditën e gjyqivit Vesh Gjipa dikush ka qëfë në dënej të dera mëngue Kam, të zi e poshtër Të zi e në ditë Ta ngojnë në që ka po thotaj M'duhet mua. Ruaj, tha po jam zon, plom kam u shkri. Fot Sanaani, në komentin e këtij, këtij hadithit, thotë, "Dhenket hadith hinë edhe ata të cilët i çojnë fëmijët shkoj të pak luajt atë." E mos anena, më ka thënë shkathaj se mu mduhet, ndëruar, dhut më duhet. Jo, të nderuar, do të më do të më kalu këtë. Shka kështu? Duhet të më kon stabil njerit, dhe mos më lejo fëmia me çarkulluën në në problem dhe muhabetet e e njerëzve. A dhe kjo ka qenë tradite muslimane më harët. Shka më pos punë të mdoja. Shka ku qenë me prezentua ati gruje. Shka ku qenë me prezentua ati fmi. Zotin arujt. Pse? Banë bela. Banë bela. A dhe sa njerëzës të sfolin për fmi? Ndështë të një duket? Po shumica, shumica e mos të fol me mes vlëzrive. Mes, ku të di, akrabave. Farefisit. Hajde mi shoshit ato, ato sebepet. Shka dalin? Ai s'm pas s'm kishpastë i munat dorës. Ai kishpastan fëmijës tëm, kështu se ti, a, detalet vogla si tërxhehet trupi pit ketshit. Andaj mësonë ndo dille jashtë. E pse s'do në jashtë do ta shohmi, por pse esenca msim duhet ta mormi se punëmoja, s'ka fëmia, s'ka li pa ti. Ama fëmia ja mhash shumë i mirë. Fëmia jot, është fëmijë. Fëm, Nëse gojemi fëmijë, ai hyn kët ket kategori. A do qe është msim? Do qe është shumë rëndsi por se nuk premëtëm kohët të sharuimi në detale. Gjithashtu, nga kjo e, kuptojmë, se për nga berisë a sellem, kur i tha, djeri, djeri këto jashtë, qka i tha e bubekri? Tha, ja rësorojë këtë janë si tut. Inë në më, unë, e, atës, banë, tatina, po qka e kishë përselim si tut? Pra si, unë, si këta njëjtë. Sikur që mu për mbeson, edhe këtëre i beson. Djetarë, këtu e kanë din një detale që dallë Ebseub Bekri isht çaçi sigurt se këto skallzojn ku ka e morrë këto siguri a di kush thot ani Hoxha Mir e tha apo kjo vlen për fëmitë huj për fëmitë më të vlefshë unë i e njoh fëmitë më e ti njëf mit, ama pi njëf në asmit e njoh fëmitë apo kan jashtë pinjon fëmitë tona a jaliam se ban kur këto unë gaboj çe fakti kurse ban legët mëabet apo me un fol me me tek fol shkojn pun këto e pse Ebubekri e tha e dhajta to edhe mëson me miratoi pse sa e kishe duku qështë duhet. Ajë sigur të duhet. Ajë sigur të duhet. Ajo shuplak, vath i ra, s'kaldzoj. S'kaldzoj. Sotë fmija pak me e morë, shuplaka këtë, mua abetet e prindit i kaldzoj. Po, valla, ma ka bërë, kështu, e kështu, e bërë. S'kaldzoj i këtë. Ajë, s'kaldzoj. A, qik, ere, s'kaldzoj. Nga kjo qka duhet nga të kuptoj. Sa jemi duke punu me këta fmi? Sa jemi duke i ndurëtu këta fmi, që ata më rrujtë sekretët, më rrujtë levërdijën e babës, nënës, familjes, sa, sa mu abetet dalin familjes në përmjet fmive, në përmjet adolescencës dhe për edukatës ka, njërzit e kanë. Ata i duke nga të që jemi të shumë të kujdeshëm, se një numër i probleme vinë për i këndej, këse shëjtoni sullëman ku a ma, ma letë. O ndoshtonjerin e pjeksun e Sulemani Polon, po nëpërmjet atyre papjekëve ja u nxjerr problemet këtyre, çka janë njerëzit pjekë dhe pastaj lind problemi. Andaj bubekri, tha, e u bëri tha, Resulullah, ai murlei at nën, pastaj peiganë se i dha lei, andaj nga kjo kuptojnë se na duhet punojmë me fëmijë. Duhet m'i duku ata. A duhet me m'ndërtu mi formuo ç'i duhet m'formuo një një fëmijë. Dhe jo, dhe jo më thon, lejë se ki rruga ka me drejtu kta, se drejton rruga kërkon. Nuk e drejton. Dhe mos më beshush, mos më abeshush as Nijës. Jo, jo, sido mos kor ato zoti na rujt. A do të keni kujdes për fëmijë? Keni kujdes për ato që kemi nën nën por gjetësitet tona, me se zoti jonë xhel xhel jonë pritëve do ta marr në në llogari. Gjithashtu të nderuar Xhamali, është pjesa tësë ne kam përmenditur atë Al-Istiraku fil el A'mal. Kanu yashteriku al Abu Bakr. Çiko? Abu Bakr i dikamëti një epitet dhe një privilegjë janë thirë familje e bubekërit pse familja ka se kejtë të punu bashkë kësa i dhojnë pjesmarje e krejtëve dhe primtari shiko për nga mberi së sellem sa unë dihmupi kësaj familje po kjo familje ishte e përgatit që krejtë të, të punojnë e sot nashka bojna një njerë e runë këtë familje a në regullë Ninjëri punon pas 15 veta i moh. S'është rregull. Te sahabës ka ekzistuar kjo. Te sahabës ka ekzistuar. Edhe kur ka pas fukarë, dikush s'ka pas pazuri, pejgamberi zot ka thënë, "Ah, tash fukarë, çka më bën me ti? Jo, ç ç çelitari shko punë." Hata, dishkuajë ka i pas dishkuajë, "S'po kena valla." Po mirë, s'po kena, nuk na vajtun me, vajtu me ti. Djali i ri, djali i mush, djali pa shën burr i mall, mën krije, s'po kenan valla. Vllazëria s'punimoj musliman s'pe kanë dert, fukarave. Uçish po do ti fuka, pse ti s'pomohosh ai cili i ndihmon fukarave? Pse ti s'pomohosh ai cili ti i shkon fukarës, po ti në vazdimsi po thu musliman çe? Qe? Çes po spër intereson mo kurkujtot minimu di kujna? Po pse ti nuk i ke çaj shkënjë mund di kujna? Pse s'perrotullon pret nga ana tjetër? Andaj çka tha e Bubekri? Rrini çika te mia se jeni të vogla. Jo, jo, jo, pse pse mjullu. jo jo jo. Abdullah, Esma, Aisha, Amir ibn Fuheira, a? Këto familje? Ebu Bekri, qka? Angazhim. Ti bukën, ti lajmët, ti delët, ti informatat, ti të shpia ki menejt. Kjo, qka në në kumëton? Kërejt angazhim. A dojtë mësohemi që këtë punojnë. Kërejt angazhohën. Jo, la, në të nejë kjo se pak, këta e kam për, për qefi kjo më së të angazhohët pak, apdo. E pas taj, ankohemi kur të rritën se, qa o bobo kjo paralizu këtë. Po çu, atë që paralizu vet, paralizuat vetë durtëtuar, që paralizuat. Në ai paralizojnë fëmijët e tonë pastaj kush na paralizoi? Hic, pse ja do punën? Hic, sa do ja dosh punën? Nuk ja do punën, se kur a keni vogël, ka ka emocione dhe të ka të devijue. Mos të devijojë emocione. Allahu na ka krijuar për çellime. Mostoi ki i vogla, rritesi se un ta bie. Njeri i madh, gjoni i madh, na namë avokit punë. Çka ka mundsi? Nuk ka mundsi. Ose baba, leves pa Jallë ro u pak, pavarso u pak, se s'ka mundsi tan kohë me trut baba me trut nana. Ku kurgim u kaontë ti, tegjë me ruid dikan. Andaj shika e Bubek, ripim fillim te Abdullah, te teja, teja se Mateo që mundoi fëmijës tan i thon çu puno. Çu lvez. Çai donësh këtu. Mos e lëv mirë më nejt, se e mit. Wallahi e mit çikim, ça tmit me kimu mit bash me ta mosali. Kimu fundos bash bash me ta. Andaj të ndërruash në shiko e Bubek nuk nuk u praknë emocionalisht. Hajde na shkojna. Jo, ja, jo, ja, jo. Ja. E buvekri kish parë dhe me qirame me urd njerëzi. Kishë buvekri parë me qirame me paguajt, por jo ja, ai donte familjart më angazhu. Nga kjo kuptojna se duhet angazhohemi se si, të gjithë. S'ka dikush i shpejtë që do të më ndejt. Kta e kena për mëndejt vallaj. Më prit më safër te ki. Ki vetëm për mohbeta. Ku ka me kështu? Ah, kla e kena djal hasrëti. A, a, altani këta di shka, lebe këto më abetën, skakë si njerëzë, zdupë me pasë si njerëzë, skakë të zahabët, skakë të zahabët, e këta e ke na veshtë për me pasë, se shumë i mira okay. ki. Na veshtë, ta ki, jo skakë, ketja nga zhu, krejtë le skakë, nuk ka, gjenë një zahabë, që unë po t'ja pa fatë qatë dujsh vjetë, gjema një zahabë e dhuj qe o që ka dalë, mëso gotë, veshtë kë, për kë, kë, kësë kës, kës, pas nejë që ki, gjenë Gjeni unë i për e tërheqin ligeratën Se një zahabi veç pas kanet Ska Nuk ka Andhe shiko Kuran Ille dhine e menua amilus saliha Andhe se kanë besu dhe ka punuve e pratë mira Andhe të mësomi Mu më angazhue, mu djërësit Ska këtë një rahat Ska këtë një lux Ti ti ta mirë është hazard Elef mit, zman me le jukshtu Nga se pas taj dalin probleme të Kjo është ligerat e le qan Por se nga, nga këtë detale e kuptojna, gjithashtu mi angazhu sa ka në mundësi e te klif ma ju tak shikët djetar, ka dhonë, këta ket, ka argument Ebu Bekli nuk i tha e smajës, e tash e tash ti për shemë u ki me shku me Ebu Gjehlin ti ki mu ngatru me ta ti ki me shku te te, te kuvendja, te korrina ta e me mpru informata, s'monët me pru qika këta Sënebana jo këtë punë, apë vetorë, e vek rishtive dishën. Nuk i tha, ti ajderu i delët, ha, e nabjequmshin. Jo, i tha, Amiri brufuajrë, njeri matë. Kjo, malet i bje. Këso, që i, thoi. Organizim dhe barë të përgjithsive sa ka mundësi. A, vëdikush, përshemull, do me angajhu, do me angajhu, fëmijën, po sëtë që me angajhu. Ja, ja le, përshemull, ja le barë, matë madhë, s'ka mund të apo. Shemull, shemull, shemull, shem Kurse, thos, s'os ma punon antenën, po, s'os punon taunën. O ti, jepjani detin çka, aj ka mundsi me po. Në nivelet ku aj ka mrije, por se çellimi është me angazhue dhe jo me lënë të të paralizum. Andaj Ubekri i dauti për jetësi. Ti çeta, ti çeta, dhe kit, kjo diktati, kta ishte me mexhuri. Çat sa mundet me po. Ti mbledh të çket Bukun, Bollo. Po, Bollo anuka bolti me tabletë kush Bukun, a. Me ta përgatitur Bukun. Shoma. Andaj të angazhojmë një sa kanë mundësi me bajt, s'monën ketë me bajt, sa, sa do të ti, sa kanë mundësi ata. Gjithashtu, djetarët kam përmen prej dobiive, sa do të i radhisin, do shta me një shpici pak më të mahe dhe përse, që të kalojnë nga se kemi tash moabet edhe e, ligërim shumë më të begatëshmë kur për nga mbiri se selem arrim në, në Medine dhe atje fillon sezon i ri, historik i ri, dhe të da shumë i se, atje kemi edhe një Edhe një të, e, histori më dendur, shumë më e madhe është, andaj do të mundohemi që shpejt të përmendim edhe disa prej dobive. Gjithashtu dietar thonë se pejgamberi selem nuk dol nga shtëpia por interesa të tij. Sikujt për veti. Për veti i shkoni siguruar, por kanë dol. Por rritë fyse zotit xhela xelalu. Për Allahun te bareku ve teala dhe për të mirën e muslimanëve. Sikur sikur ai mos kishte dal në dine, i shkon problem për muslimanët në të ardhmen. Ai mështë të emigranti i shkan problem për muslimane të armë Andaj, nga kjo të qka kuptojnë? Lëvizjet e tona zhë dhët me qenë veç A mësjel më kjo lëvërdia në këmë qenë? Jo, a i s'jel lëvizja e me lëvërdit tjero a johë? Ka mundës i dobi a johë të tash në këtë dunjohë së shtiqë Shka fitoj e bubekri, këtë maltretim, këtë këtë tortur, këtë këtë sakrivit, shka fitoj? Kur gjos fitoj në dunjohë, fit A i ku qkojmë do të ashovi Medina, edhe ma shumë o angazhue, edhe ma tepër o angazhue, prap jep të kepi pasurijes. Nuk tha, unë e këmë dhënë bollë, jep një i tashjo. E ki pa të dikush, unë që dhëtë vjetë këtu pari, jam angazhue, tash juve, ja kam shklu rejni. Këpa rejni, o dha, dërsa qkoj shte zhëtë i qëllu ala, së përfundon kje punë. Andaj, mos i van lë vizës e shtyja të konvenojnë, dhe ashtë i konvenojnë musliman O shtirëna e muslimanëve, andaj mos mendojm prej interesave të ngushta. Nuk, mua kjo s'm konvenon. Mua, mua, nuk më poshtëtat. Jo, vëllai dashur. Je poshtëtat muslimanëve. Nëse duhet më shluni vëmend, shloje. Nëse i van dëgjuj muslimanëve, konsultoje me njëstë mashë, me njëstë dishë e kësë mera. Andaj pejgamberi s.a.s.e. keq këtu lëvizes voni për interesat veta, nuk e voni për interesat drejt, apo e voni për interesat të muslimanëve. Gjithashtu pejgamberi s.a.s.e. na mëson në përmesëse ajo është msimi shumë i madh neve kemi fona për dizajnat të, zë, të, të, të tjera dhe ajo është akhdhu bil asbab s'ka njeri që i beson Allahut më shumë shiko pejgamberin e se ran ke të rrugtim kur e bani masë kish zbrrit prej miraxhit i kish paqrejt madhështitë e Zotit ajetet e Zotit xhenetin xehnemen pra ishte i bindur por nuk tha unë jam i mbështetur te Allahi jo, kit seve po ti mor thodi bon qaim Elgjuzije Falqijamu bil esbabil muri biha Mahduli obudhije Ma në me nga që preje Nëse kjo Po na e devion dhe njëherë punën Të ndëruar gjëmatë li Cila është të dhe Të di përnë kajmë elgjuzine Me deri gjësë salikin Marja e sebe për dhe Shka që dhe Të cilat Allah u i ka urdhnu mi mord është palca e i manit Palca i badetit Apo njërë të dojnë Bëtë mi bërë allot i badet, këtë rëjgu. Por marja se vejpe vështë palca i badetit. Me mërë devën, me shku të Ebu Bekri, me mluftiren, me angazhu Esmajen, me angazhu Abdullahi i urejkitin, specialistin në rrugë, me angazhu Amir i për fuhevan, me angazhu Abdullahi, me humbë rrugën, me shku ka jemeni, emira, rrëta për qartë, për me shkun me dine, me hinë shpëllë trep ditë me pritë, që atë tëftofët ajo, Kërkesa, ketë këtët, shka janë Qish i komendojna? Eh, dhubil, esbëbë I ka morë se bejpët Që kur thoi, Allah është me neve Të ketë koptim Të ketë koptim Të ketë, të taman të ketë A ket. dikush bërgjimu Asë një levizë se banë Allah është me neve Këtë fej, Allah është me neve Jo bepë se, se posikletavni jo Nuk e dipë se posikletavni Po si na e di me se Allah është me neve Këtë fej, nash ka mundë a bepër kët Naadim, jo, Allah tan çajtorë i thon, çdi jo oja pse jap çad zot. Kamën i mbo Allah gjetve, sa se hoqës. Po, ka lan Hoxhës. Po nuk e ka lan as Hoxhës as sti jas kurgujna. Na sa kena ne kontribu për këtve të Zotit Xhel Xelalu. Ose Allah ka doligje. Andam i mor sevepot. Jo vajm thë, edhe një ditë në përditshme. Allahu ma çon furnizimin, si ta çon furnizimin. Si ta çon furnizimin? Allah ka ligje. Tha u marr me Khatabi kur i niti do njerëz kështu i dëgjoi tha, Allahu ta çon furnizimin. Tha vallaj se kena pa, Allah, unë të një është të shlu lira pi qilit. Kua është ajo, që ajo pise qilit, që bu bika lira, që koj me dhe na? Pse, pse, pse, pse unë e me dal në bazar? Pse bu Bekri me dal në bazar? Pse Abdrahman i më një avfi me dal në bazar? Pse unë e mu në ngatru me njërzi, bleje, shite, bleje? Pse masiko ka qa qëllet? Jo e ndërruar, mos manipulame me termet e Zotit. Allah o furnizon, kërt njërësit është, kërt njërësit është kërti nështë se ne e pot, rrët dhe për qarkë mishku e rrëskut, dhe vastaj dhe me lip halal, jo haram halal, e pastaj me than e Allah që ta me ka caktur ma shumë e jo me manipulu me terme Allah o fornizan, e po e mi huip njëzve në qaf, e po Allah o fornizan, ama Allah o fornizan me me linje të caktuar thaj nënkaj me gjëzije palca, palca i manit dhe i baldejtet është mi mor se bepët mi morë mos mos mos e devijoj kuptimin Allah, e Allahut, mos e devijoj kuptimin e Vez, se njerzit pastaj thonë, "Çshosh veç ç'shto?" Po pinim njerzit u thon, "Allahu por nuk ka veç ç'shto, edhe nuk ka ç'shto." Andaj mos i devijoj kuptimet që pastaj njerëz të kenë atë problem me mort, ata s'kanë arsynosh. Apo kur ti thu Allahu ta çan rris ku piçillit, unë veç po fal la. Sashti ata disi e cikletov, po Po vesh fal, po falë, po mirë për kejnë regullë Qa është ti e pengona ta me arte e falë Me janë ndoj shta, dhe pësa jo nuk e arqetan ata Këtë jemi të qartë da jo nuk e arqetan ata Po ti më se ban sebe, ti më se ban Dhu javë jo, allahu, pa lëviz nuk të qanë Nuk të qanë, po tja mështë dikujt po Me, me të adhanë baba po, ama allahu Babi që ka qutë ja ki mordë Ta ki mordë shoki që i shku ki lipë sadaka Ama allahu ti që i shpo thu Se qa, kjo nga kuptohë Penga mësojëvistë, në vistë, në vistë. I mursave, pengomere sallallahu alaihi wasallam, gjithashtu dietar kanë thënë dhe kjo është mësimi i fundit dhe me këtë e theprofondojna të ndëruar Xhamali, zgjuarësia dhe intelekti i sahabëve. I fëmijëve të Abu Bekrit, apo të Abu Bekrit si, si si si bosht i këtij kësaj. Nuk tha Abdullah, a unë s'dijo pa me pa kët punë. Ja po punëro, ti ju më thua pro lajme, më ik natën në hor para agimit, kë punëro për mua. Ja Unë nuk i tha kështu. Pas amelit më vjoera nuk i tha, ti isha asunë marr me të u pruta një javë çumës, pastaj më marr më afshi, asëzë më ja qava. Zjorrsi, sa kemi nevojë për zjorrsi. Dikush duhet dikujt na më kështu, më vizatu këre deri në fund çka do të më bë. Që nuk mjaftoim të dom krije çka të pun. Katakata, tash mas kso shko dash. Leje kët Allah. Leje kët. Gjeni jo ska, nuk mund na kët me ka vizatuk. Kta, kta. Po, të bëmi pak më zgjuht. Po. Çka më bë, si më bë, a ja vlen më bë kën rregull? Konsultoju, çila puna e vlefshme, a ja vlen kët kohë, kët vend, kët kohë ven më bë. Po kur ta mish barrën, kur ta mish detyrën. Et është gjendo. O mos u shush më gjend, gjendo. Koret vajë shko ulumto. Andaj mos prit e to shkoudosh, prit një ardhadhën drevon to. Unë s'e di ta se kjo e ka edhe këta. Xhendo vëll, më shkymor detyrën xhendo. Apo do, e kështu e Bubekri kishte edukuar familjar të vet. Ti Abdullah këtu, ti Esma këtu, të ata nuk thoshin jo babun e s'di këtu valla. Kjo shumë punëran. Ku më vao në këtë kundosh? Nuk u ngatruan, nuk u ngatruan asnjëherë. Andaj shikoj zgjarsinë e sahabëve. Sa kemi ne nevojë na për këtë zgjarsi? Shok, muslimani zgjon më kon. Na i vështimoni së këtë zonë më kanë e, i trash si i thejemi fështira kuptonki jo dhe dukë më anë shumë i hollë na, na edhim Allah edhe i furnizon intelektit edhe aftësit mendore edhe Allah këtë janë një pjesë dhorat një pjesë por ajo pjesë është ka ujitët dhe vaditët që aty punëti ta ka dhamë pak Allah të vaditët pak e që ish me vaditët, që ish vaditët truni që më t'kallëzaj marrë libra le në zonë dhe Vallëjarot dojo, konsultoim njerzit mësh, madh të, më më të kallzoi. Kur kush ka lind imësh? Zhvillohet intelekti me lexim, me përpunim, me marrjen për urtë, e urtësive, andata pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, "Al-hikmatu dhalatul mu'min." Me kanë urt, urtësia është kërkesa e besimtarit. S'ka, këtu nuk kemi na rezerva. Edhe Aristoteli kur tha dhoni në fjalë, falponte mia, çu të, të, të mirë ka? Ai po, s'është musliman, po çu të mirë ka? Jo pse ta thonai? Çka urtësia? që kjo është urësi, andaj të ndërruar që më të li, të bohemi si kjo familje, të, të afrohemi, në redim se në ashtasë mbohemi, po të afrohemi, të zhvillohemi pak, ngritemi pak, të bohemi pak ma mat menqur, mat aft, të menqur, ma të aftë, të krymë punë muslimanëve, të shërbejmë muslimanëve, të shërbejmë interesave të muslimanëve, levërdive të muslimanëve, dhe ndoshtë a Zotë Jonë Gjellë Gjellë Luhu, në jetë bërë që, që që që ka dhanë, Të nderuar njerëz vetëm, berecat e lutim Allahun xhele xhelaluhu që Allahu te bareke ve teala, ndriçon mendjet tona në këtë histori të bujshme. Berecat e lutim Allahun xhele xhelaluhu që Allahu te bareke ve teala, ku ja kimi çullo Allahu ta regjistron nga në regjistrin e veprave të mira, aty ku kemi gabuar dhe kemi devijuar, ajo shprehemi edhe për shetanin, të lutim Allahun xhellahu ala, që Allahu na fal, e lutim Allahun te bareke ve teala, që Allahu xhele xhelalu te mundson që veprat që i bojnë për Allah, Allah u të iban qëbul, ati ku kemi gabuhe, Allah u të na i shlyen, e lusim Allah u njëlle gjelale, që Allah u të barëke u të ala, namazët tona, agjerimet tona, gjitha veprat e mira, Allah u mos në i qon huqë, قالوسي ما الله جل وعلا صلوا اللهم صلوا على الشمر مازالنا وكنا نشهد نشهد باليمان قالوسي ما الله جل جلاله ان الله مسلمات كيد الشروات ديمن اني ارى من الله لكل قول هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم الحمد لله